Полум'ям блискають очі, погрозливо ляскають гострі ікла, готов одігнать він собак і мужів з віролою. Так непорушно чекав на відважного в битвах Енея і до Меней списоборець і друзів гукав, а скалафа та Афарея, шукаючи оком, а з ним, де й ще й Миріона, гукнув з антілохом закличників бою. Їх, підбиваючи в січу, він слово їм мовив крилати. «Друзі, напоміч, сюди! Я один боюся страшенно. Це прутконогий еней нападає на мене шалено. Вельми могутній, бо вміє мужів у бою убивати. Юністю ще він цвіте» а сила у ній величезна. Будь ми однолітки, так же, як з ним ми відвагою рівні, скоро мені він, чи я йому, славу приніс би велику. Так він сказав, і овіяні в серці однаковим духом, лавою стали вони, над плечима щити, нахиливши, товаришів своїх теж, почав Еней закликати. Дивлячись, де Деїфоб, де, де Паріс, а Генор Богосвітлий, воєначальники війська Троянського слідом за ними рушили в вої, як вслід баранові з лугів поспішають до водопою овечки. І Чабан цілим серцем радіє – так і Енеєві радістю повнилось серце у грудях, бачачи, скільки народу набій вслід за ним вирушає. Круг Алкатоя з писами, великими бій в рукопашну, розпочаливаний мідь на могутливих грудях героїв, страшно брящала бійці ж в сум'яті один з одним шалено. Бились, з них два бойовим, перевершили інших за взяттям. І до та Еней, подібні в бою до Арея. Прагли нещадною міддю, пройнять один одному тіло. В І до Еней тоді перший метнув свого списа. Вчасно це вгледівши, встиг той від мідного списа умкнути. Вістря ж загострене, з розмаху, вбік пролетівши у землю, вткнулося кинуте марно міцною Енея рукою. І до ней Еномая в живіт посередині вдарив, панцир опуклий, пробивши, й утробу пройшла йому мідна зброя і впав той у порох, руками хапаючи землю. І до мене, же, зубитого, враз довготінного списа, вихопив, та із плечей його гарно оздоблені лати зняти не встиг навколо, бо стріли його обсипали. Вже не було у ногах його давньої пружності руху бігти за списом або, щоб ворожої зброї уникнуть. Міг ще на місці він, стоячи, пагуби день відганяти З бою ж тікать не могли вже швидко нести його ноги. Ратищем світлим у нього метнув Деїфоп, коли звільна став відступать той, бо завжди ненависть він мав проти нього. Схибив і він, про те ратищем, тим Аскалаф був убитий, Син Еніалія наскрізь плече простромив той могутній спис і впав він у порох, руками хапаючи землю. Ще не дізнавсь гучномовний, могутній арей про загибель сина, що смертю недавно поліг серед січі страшної. Волею Зевса затриманий, в хмарах сидів золотавих він на високим Олімпі, де й інші тим часом сиділи вічні богове, не сміючи в січу страшенно вмішатись.